або, коли сам перебував на кафедрі, негайно закривався зсередини, аби, не дай Боже, не зайшло це ходяче пекло. Однак це мало допомагало, і врешті я пішов на крайність. Перестав чистити зуби і мити голову, чому є смолисте довге волосся згодом перетворилося на засмалені пучки видовженої форми. Перед зустрічю з Зоєю я зумисне їв сиру цибулю або часник, після чого люб'язно спілкувався з нею, таємниче наближався до її обличчя і пошипки розповідав смішні бувальщини. Вона спершу раділа, що звертаю на неї увагу, і, мабуть, терпляче зносила запах із мого рота, але в ході наших подальших зустрічей і розмов переконалася, що це набагато серйозніше, ніж може здатися на перший погляд. Зоя почала мене уникати, тільки но побачивши мою постать у коледжі чи на вулиці, різко оберталася і йшла в іншому напрямку. А ще згодом вона не тільки мене уникала, а й всіляко насміхалася, звісно, поза очі. І, чого я особливо добився, в її поведінці з'явилася підкреслена, ніби акцентована зневага. За химерною логікою людських почуттів. Зоя почала мені трохи подобатися. Мене вже не лякали її видовжене тіло і дебелість, великі форми та трішки грубі риси обличчя. З кожним днем вона все більше віддалялася, ніби випадковий корабель в океані, що випадково попав у поле зору іншого. Здається, минулося, радів я тоді. З того моменту почувався значно спокійніше. Мене покинула тривога і страх, знову повернулося блаженне відчуття свободи та улюбленої самотності, бо тільки за ці вічні речі потрібно боротися. А невдовзі, слава тобі, Господи, термін мого перебування у цьому симпатичному містечку завершився. Я прийняв екзамени, виставив оцінки, у тісному колі місцевих колег відзначили мій від'їзд і нарешті повернувся додому у свою затишну квартиру на Голосіївському проспекті, з якої щоночі дивлюся на парк. Прокидаюся від телефонного дзвінка. Лаборантка з кафедри просить терміново підмінити старенького професора Мельника, який важко занедужив. Дратуюся, бо найбільше не люблю небажані несподіванки. Треба негайно вибігати з дому, аби встигнути на другу пару, яка почнеться о 10.20. На швидку умиваюся, не снідаю і поспішаю в університет. На економічному факультеті, де маю провести пару, навчаються переважно дівчата, і це мене, признатися, трохи бентежить, оскільки останні два роки я викладав на механічному, де навчаються тільки хлопці, і дуже рідко в групах бувають дівчата, що дало мені можливість певною мірою призвичайтися до аудиторії і налагодити роботу. Як назло, біля входу в навчальний корпус мене перестріває знайомий викладач із лісотехнічного факультету, розмова з яким затримує мене на кілька хвилин. Він, дякуючи мені за свого племінника, якому я поставив минулого навчального року залік, пропонує їхати на полювання. Павле Володимировичу обізательно на виходниє. Мені страшенно подобається його чернігівський суржик, який він ніяк не може подолати, який надає йому звичайної людської простоти. Я гречно дякую, плескаю його по плечу і кажу, що неодмінно. В лекційну аудиторію забігаю зі дзвінком. Побачивши слухачів, я мало не роззявляю рота. На мене дивиться добра сотня потоку кількох груп, переважно дівочих оченят, в яких блукають зацікавленість, іронія, бісики та насмішки. Деякі одразу починають перешіптуватись, Мабуть, мої тридцять їх більше пожвавлюють, аніж шістдесят з гаком професора Мельника. Я вітаюся з ними, кажу, як мене звати і скільки триватиме наша співпраця. Вони осипають мене різноманітними запитаннями. Від банально чи одружений» до «прагматично, чи прийматиму екзамен і в якій формі його можна буде скласти».